Кожух пропаде. Завтра прийде Василів Нойовий з дідуня Кожух і віддасть Гаркуші, аби Гаркуша в дідуньовому кожусі ввозив буряки з поля на фукроварню. А наш дідуню загибає без кожуха на морозі. Ой, доню, уже приходив до нас Василів Нойовий. І кожуха зняв з дідуня, і гаркуші віддав. Нема вже нашого дідуню, Задубів на морозі царство йому небесне. Ще торік переставився. Галею тіпає сліпий розпач. А Павло музика сповзає з подушки на сокиру, Торкається губами леза, І припадає губами, наче цілує, і націлуватись не може. Мене тоді ще на світі не було. Та бачу, бачу Василя гнойового. Ходить присідаючи, підламуючись у колінах. Раз у раз, наче провалюється вниз. Провалюється живіт, провалюється голова у плечі, очі провалюються. На кінському його лиці. Із завжди розтуленого рота, З-за нерівного частоколу зубів, Язик вискакує. Кінчик язика вискакує і ховається, Вискакує і ховається. Тоненький кінчик язика схожий на жало змії. Скачий, скаче, жало змії, Наче прагне вкусити, Прагне поживи. На нього й собаки не гавкають. І раніше не гавкали, Хоч водилося багато. І тепер не гавкають, Хоч перевелись, Та не перевелися, Вивели їх. Ось він ходить від хати до хати, Загадує в колгосп на роботу, Загадує тим, Хто вже колодою лежить на тапчані чи на печі. Хто пух, що й ворухнутись не годин. Хто ще дихає? А хто ще має силу чути І дивитись з болоними очима? На посівну, згадує Василь гнивий, І ложку миску з собою в поле. Ось чого ти голодний, Ось чого у тебе нема їсти, Бо не робиш, Бо не заробив. Хто не робить, той не їсть. Чи ти хочеш їсти й не робити? Е, ні, так у нас не заведено. То капіталісти і поміщики їли й не робили, бо на них робили пролетарі. А наша країна – це країна трудящих. У нашій країні все належить трудящим. У нас тільки трудящі їдять. А всяким нетрудовим елементам – зазь. Хто як дбає? Так і має. Від кожного за здібностями, кожному за працею. Де це бачено, щоб ми годували класових ворогів. всіх панів до дної ями чули? Збір колосів ради. Сьогодні свято ударної праці. Хто ударно попрацює, той і поїсть з колгоспного казана. Не лише Василь гноєвий загадує на роботу. А й Микола хащуватий. Микола хащувати росту дрібного, як то кажуть, наче собака на в Але лютішого за нього ніде не знайдеш. Якась на ньому рвана, в рубцях і струпаках шкіра, та ще усі ці струпаки рубці чорні. Мов би, чоловіка у кузні пекли на розпеченому вугіллі, він повинен був спектися, але чомусь не спікся». Як поживаєте, саботажники? Заходячи у хату, питає Микола Хащувати. Саботуєте? Лежите на печі, саботуєте колгосп? Нема сили звестись? Відповідь. Саботаж. Риски у роті не було. Чую голос саботажника. Миколо, дитино, поопухали руки, ноги.